Habari za magazeti Habari za magazeti Afrika mashariki Habari za magazeti nikipindi cha radio sanganiro kinachukuletea dondo za habari zinazo na magazeti Na mpenza msikizaji kalibu katika kipindondo magazetini kinacho kujia kila jumatatu Sa kumi na lobo kwa saa za Afrika ya kati Sa ya na saa kumi na moja na lobo kwa saa za Afrika ya mashariki Kama kawaida hapa studio kuna mimi ilo mwari denio evuze kwa ushirikiano wa Omeri nduwayo Tunaanzia nchini burundi Nchini burundi kisiwa uh, kisiwa kisi kilicho saauliwa kwa viongozu wetu La andika gazeti la neti press hiki Nikisiwa cha hekta ishirini cha kuruyoka kilicho kati, uh, katika ukanda wa gatare tarafa busoni uh, katika jimbo la kirundo. Ambapo familia hamsina nane zinaishi na ambayo kulingana na governor kirundo alienukuliwa na gazeti hili kila si, linaloandika kila siku mtandaoni. anasema kwamba hivi litapati, litapatikana hivi karibuni kuhamishwa hadi kwenye utovuti ya gikurajoro gikura kama sehemu ya vijiji na ili kuepusha watu hao kutokana na hatari ya na hatari daima chini Burundi wafugaji wanaosambaza maziwa kwa chama cha ushirika cha Gisabo Waralamika uh, huko mkwani kilundo waralamika linaandika uh, shirika lahabali la ABP hakika maelezo ya ABP hawa wafugaji wa ng'ombe hawakulipwa kulingana na lita za maziwa walizouza mwezi Oktoba kulingana na kiongozi wa chama hicho cha ushirika wa hasara ya iliyosababishwa na ukiukwaji wa taratibu za mafuta na umeme katika mji huo kwa ajili ya kuhifadhi mafuta maziwa kwenye tanki Pia wanao ni wasafishaji wa maziwa mjini bujumbura ambao wamepata shida katika kutimiza wajibu wao kufuatia kutopatikana na kwa mafuta katika siku za hivi karibuni. ABP inaabainisha kuwa zaidi ya wafugaji 1104 wanatoa maziwa kwa chama cha ushirika cha gisao kila siku. Nam, kutoka burundi moja kwa moja tuenda hadi Uganda tuanzi na gazeti la The New, uh, The New Vision. Ambao linaandika kuhusu rais Museveni ambaye alitoa heshima kwa mashujaa wote wa afya ndicho kichwa cha habari. Rais Yoweri Museveni ametoa pongezi nyingi kwa wahudumu wote wa afya bora kwa juhudi zao za kuokoa maisha ya raia. Katika hotuba yake kwenye tuzo za mashujaa katika afya 2021 pia ameshauri kuwa kila mmo, kila mmoja lazima au daktari na muuguzi wake mwenyewe ili kufanikiwa katika vita didi ya magonjwa katika hotuba yake tena uh, iliyotolewa na makamu wa rais Jessica Alupo Ijumaa jioni katika hoteli ya Serena Mseveni alionya kwamba magonjwa yasiyo ya, ya kuambukiza yanaleta hatari mpya kwa afya ya waganda kutokana na maamuzi dunia maisha. ya maisha. Tu kisalia nchini Uganda wanajeshi wawili wa, wa nchi hiyo wanatumiwa kuwaua walaia saba wa Somalia mwezi Agosti wakiwa chini ya tume ya kulinda amani ya Umoja wa Afrika Armom wameukimiwa kifo huku wengine watatu Wakifu kifukumiwa hadi miaka kila mmoja jela Baada ya kupatikana hatia na mahakama ya kijeshi, gazeti la The Independent ilimechapisha. Amesomi lisima mahakama ya kivita iliyoketi kuanzia Novemba mosi hadi 12 katika mji mkuu wa Somalia Mogadisho ilipitia ukweli wote ikiwa ni pamoja na taarifa za mashahidi na kuwapata wanajeshi hao na hatia ya kuua raia huko Galway. Munamo Agosti 10. Amisomi nisima Munamo Agosti 11 kwamba vikosi vyake vili wa magaidi saba wa Arshababu huku wengine wakipata majilaha wakati wa shambulio hiyo. Hata hivyo kulingana gazeti la The Independent wakazi hao wadisima vikosi vya amisom vili wawua laia saba na sio wanamgambo wa Arshababu. na kusababisha ujumbe wa uh, umoja wa Afrika kuanzisha uschunguzi kuhusu tukio hilo la Agosti eh, tukio hilo, hilo Agosti kutoka Uganda turuke hadi Kenya Nairobi uh, The Standard inaandika kuwa Raila, Raila Odinga hakutakuwa ha, hakuta na ngombe watakatifu katika uteuzi wa ODM ndicho kichwa cha habari. Kiongozi wa Orange Democratic Movement Raila Odinga amohakikishewa wanawania chama hicho uteuzi huru na wahaki. akizungumza mjini malindi leo jumatatu, Raila alidokeza kuhusu mapatano na jubili pati uh, katika siku zijazo ili kuainisha shughuli zao kabla ya uchaguzi mkuu, alidokeza kufanya kazi kwa karibu na vyama vingine vya kisiasa kuhakikisha ushindi awamu ya kwanza katika uchaguzi mkuu Raila alikuwa akikutana na wawaniaji na viongozi waliochaguliwa alipowasili kutoka kaunti ya lamu ambako alitangaza azimio la chama chake la azimio la Umoja Jumapili. Nam kulingana na gazeti la taifa leo wa hudumu wa bodaboda na mama mboga sasa wanaraomo wanasiasa kuwa, kwa kuwatumia kupata mamilioni ya pesa kutoka kwa Naibu Rais wa Kenya uli ya mto wa Kidaai kuinua uchumi. Daktari Luto amekuwa akiandaa vikao na wafanyabiashara wadogo katika maeneo tofauti na kuwapa pesa wagawane akidaidi juhudi zake za kuinua, za kuinua kiuchumi wa Kenya wa mapato ya chini katika maeneo hayo, huwa anaandamana na wanasiasa wanao na muunga mkono wakiwemo wa bunge anao watumia kuandaa mikutano hiyo hata hivyo vijana wengi wamelalamika kuwa huwa hawapati pesa anazotoa wagawane wa kilaumo wa shirika wake kwa kuwapiga chenga mnamo jumamosi wahudumu wa hudumu wa Boda Bodaboda County ya Thalaka Nithi wailaumu ilaumo wa shirika waruto kwa kuwatumia kupata pesa hizo kujinofaisha. Nam ni saa 10:22 katika studio zetu za hapa jumbura moja kwa moja kipindi hewani ni dondoo magazetini. Tonausikika ni pamoja na mimi Omer Ndwayo ninayongana na Romard Nioivuze. Punde tunaendelea. Habari za magazeti. Naam, The New Times huko Rwanda linaandika kuhusu bodi ya kilimo yatoa mwanga kuhusu ngombe watano waleokufa kirehe ngombe waliokufa mwishoni mwa wiki iliyopita katika sekta ya mhanga wilaya kirehe huenda waliuawa na mimea michanga ya mtama ambayo walikula shambani kulingana na matokeo ya awali ya bodi ya maendeleo ya kilimo na rasilimali za wanyama ya Rwanda RAB ngombe wa leoncia mukansonera walipotea jumatamosi november 13 kwenye shamba la mtama na kufa saa chache baadaye akizungumza na gazeti la the new times siku ya jumatatu leo hii mkuu wa idara ya utafiti na rasilimali za wanyama na uham, uhamishaji teknolojia fabrice ndaisenga alisema huenda ngombe hao waliuawa kwa kuteketeza mimea michanga ya mtama yenye kemikali na, uh, ya Nitrat na kutoka Rwanda tuuleken nchiini Tanzania ambapo kulingana na gazeti la mwananchi Rais Sami ya Hassan amesema kuwa sasa hali ya utulivu imelegea katika maeneo ya mkoa wa Mutwara baada ya jeshi la ulinzi la wananchi Tanzania kuimarisha ulinzi, na kukabiliana na tishio la ugaidi. Mkuu huyo wa enchi kuwa hivi karibuni kumekuwa na tishio la shambulizi la kigaidi katika mpaka wa Tanzania na Msumbiji ambapo tishio hilo lileta hofu kwa wananchi wanaoishi maeneo hayo. Amesema kuwa kundi la kigaidi linalotoka toka katika jimbo la Cabo Delgado nchini Msumbiji Lifanya tishio hilo katika baadhi ya vijiji vya mkoa wa Mtwara hivyo kufanya wananchi kuwa na hofu. kuhusu huko huku shuhuri za kiuchumi na kijamizi kisuwasua. Raisi Sami amesema hayo leo jumatatu novemba kuminatano mwaka kufumbilishina moja wakati ya kifungua kikao cha mkuu wa majeshi ya ulinzi na makamanda wa jeshi la ulinzi la watanzania Tanzania cha mwaka kufumbilishina moja kinacho fanyika rugaro jijini, kicho rugaro jijini Dar es salaam Raisi Samia ambaye leo amevaa saare za jeshi la ulinzi Wao wa Tanzania wakata kifungua kikao hicho wamesema kuwa serikali inatambua changamoto mbalimbali mbali, zinazo likabili jeshi hilo na itaendelea kuzitatua. Nam, katika michezo Romuad kabla ya kutamatisha kipindi chetu dondoo magazetini Wakati wachezaji tisa waliokuwa katika majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars wakijumika na wenzao kuingia kambini leo jioni nyoto watano watakosekana. Kikosicho kinaingia kambini kwa mara ya kwanza toka kocho wao mpya Pablo Franco ajunge na kikosicho. Hakichukua na fasi ya DJ Gomez. Aliachana na simba baada ya kuondolewa katika ligi ya mabingwa Afrika, nyoto wa Simba waliokuwa katika majukumu ya kitaifa, ni Aishi Manula, Shomari, Ko Kapombe, Mohamed Hissan Chabalala, Israel Mwenda, Kennedy Juma, Erasto Nyoni, Mzamiru Yasin, Kibu Dennis pamoja na John Boko. Na mechitano tu masta Yanga, Waoga mihela ndicho kichwa kingine cha habari kwenye gazeti hilo la Mwanasporti kikosi cha yanga kimerjea jijini Dar es Salaam jana mchana huku kocha wake na uh, Nasreddin akisisitiza kazi itaendelea alipoishia ilipoishia kumradi lakini mastaa wa timu hiyo wakiogelea noti baada ya kuvuna mkwanja wa maana kupitia mechi zao tano za awali za ligi kuu bara Yanga ilikuwa visiwani Zanzibar kwa kambi ya muda mfupi na kucheza mechi mbili ambazo zote ilizishinda ikianza kwa kuifumua Mlandege kwa bao moja bila lililowekwa kimnyani na eritie Makambo kisha juzi usiku uh, wakaipiga KKMKM uh, kwa mabau mawili bila ya na jezi Jesus Moloko na fiston mayele Romwald na mpenzo sikizaji dondo za magazeti kwa siku yali haizina chaziada uskose kusikliza dondo nyingine hapo wikikesho hapa suti likuwa na mimi ilomwalde niweze kwa usilikia na waw upane wa mitamba likuwa irike na natinuatakia kila lahiri Habari Habari za magazeti Habari za magazeti kama shariki habari za magazeti nikipindi cha radio sanganiro kinacho kuletea dondo za habari zinazo na magazeti